Сьомого ж дня ми знялися З причалів широкого криту І легко з потужним борея Прекрасного вітру диханням мов течією ріки попливли. Кораблі не зазнали жодних пошкоджень. Всю путь без турботи і цілі, І здорові в них ми сиділи. Лиш вітер спрямовував їх та стерничі. Днів через п'ять на чудові Єгипту ми випливли води, став на Єгипті рісі з крутобоками як кораблями, потім на берег звілів супутникам витягти вірним наші усі кораблі і самим біля них залишатись, а спостерігачам вийти звілів на чатівні дозорні. Та у зухвалі відвазі, на власні довірившись сили, Кинулись раптом вони, єгипетські ниви чудові, скрізь грабувати. Жінок з немовлятами всіх полонили і повбивали мужів, сягали до міста їх крики. Гомін, почувши напоміч, єгиптяни їм на світанку вибігли. Відблиском міді і брязкатом кінних і піших сповнилось поле, зевс громовладний в лихе боягуство, ввергнув супутників наших. Ніхто проти вражої сили з них не устояв. Страшне звідусюди грозило їм лихо, дуже багато тоді полягло нас від гострої міді, інших до праці гіркої примусили. Взявши живими, в серці ж моєму сам зевс, такий утворитися з воли в думці, було б мені краще умерти в Єгипті й знайти там долю свою, нове вже мені готувалося горе. Вмить з голови я шолом свій чудового виробу скинув, разом із щити з плечей і спис я ж бурнув свій далеко. Кинувсь до коней, держався тоді, і коліна з риданням став цілувати йому. Змилосердився він, і, піднявши, в повіз мене посадив, і повіз до своєї домівки. Знато, упуще, ясиновими кидали в мене списами, вбити бажаючи, надто усі, бо вони розлютились, він же мене прикривав». Боячися усе ж прогнівити Зевса гостинного, котрий карав за вчинки негідні. Там я сім років пробув, і чималий зібрав я достаток серед Єгиптян, вони бо з охотою все дарували. А як наблизившись рік, надійшов уже зрештою й восьмий Вмілий в обманах з'явився до мене якийсь фінікіць, хитрий шахрай, що біди не одній вже накоїв людині. Словом облесним умовив мене він поїхати разом до Фінікії, де в нього і будинки були, і маєтки. Протягом цілого року тоді проживав я у нього. Як місяці проминули, і дні перебігли чергою. Рік закінчив своє коло, і ті самі вернулися ори. В лівію взяв мене він з кораблем мореплавним, облудно, радячи з ним і мені свій вантаж переправити разом. Сам же за ціну велику продати мене намірявся. Хоч я й домислював щось та поплив з кораблем мимоволі, Біг він з потужним, Борея прекрасного вітру диханням, і обминав уже Крит, та Зевс їм загибель намислив. А як далеко ми Крит залишили, і ніяка навколо не маячила земля, саме лише небо та море хмару всю чорну раптово наслав громоносний кроніон на корабель наш доладний, і море під нею стемніло. Зевс загримів у ту мить і метнув в корабель наш перуном. Аж затрусився він весь, уражений Зевса, перуном. Сіркою раптом запахло, і попадали в море супутці. Мов вороня, вони круг корабля, темноносого в бурній хвилі кружляли, відмовив їм бог повороту додому. Сам мені, Зевс, душею, бо Зовсім я впав з переляку, враз величезну і міцну корабля темноносого щоглу в руки подав, щоб міг я іще раз уникнуть нещастя, і щоглу обнявши, віддався на волю вітрам буревійним.